7. Már régen feladtam a reményt, hogy pontosan számolhassam életem éveit. Megelégszem azzal, ha legalább a részetekben hűségesen követhetem a napok, az évszakok futását. Tudom, Lubaltu szörnyülködne, ha ezt olvasná. Viszont bár a halottakat, különösen azokat, akik olyan becsületes életet éltek, mint Lubaltu, csak tisztelni lehet, Annyit kénytelen vagyok mondani, hogy az ő számításai sem voltak mindig pontosak, de olyan fontos ez? Be kellene látnunk, hogy az idő nem mérhető úgy, ahogyan a látható dimenziók. Meg lehet számolni, hány lépés a kikötő köveitől a palota nagy ajtajáig, onnan hány lépcsőfok visz fel a lapos tetőre, ezzel a feladattal egy gyermek is megbírkózik, de az idő más.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 Ezigér megkapta azt a töbletet, amit szegény Sumurri ígért neki a salétromért és a szódáért, és királyi embere hozta el avonába azokat az agyagtáblákat, amelyek az esküjét rögzítették, amíg él, nem tárgyal többé tavapával, a szigetek védelmezőjével, dis urával. A tanács megnyugodott, a bögői csípést kegyesen elfelejtette, és Erua elején megérkezett lagin levele bitámiból, hogy Enit még a viharisten idején fiút szült, és a dennyár nevet adta neki. Arról, amit nekem mondott utoljára a házának szobájában, nem szólt a levél. Néhány nappal később rangjához illő kísérettel belovagolt avonába Darnam egyik főembere, Hinhis. Akkor még nem tudtam, hogy váratlan érkezése az első láncszeme azoknak az eseményeknek, amelyek miatt ezeket a táblákat írom. Darnam, Mekridúr egykori táborának jelenlegi vezére, bár személyesen soha nem találkoztunk, mindig barátságosan viselkedett a naónikhoz küldött embereimmel, és készségesen teljesítette kéréseinket. Nem lehetett tehát okom rá, hogy hinist, akit most láttam először, ne szeretettel fogadjam. A főlegény okos volt, és sokkal beszédesebb, mint testvérei. Hogy ennek ellenére nehezen értettük meg egymást, annak egyedül az volt az oka, hogy amit elmondott, meglehetősen zavaros volt. Igaz, nem csak nekem, hanem Darnamnak is, éppen ezért küldték hozzám Hinhist. Azt történt ugyanis, hogy Darnamnak az a ménese, amelyiket a legtöbbre tartott, megvadult és világgász alatt. Két napba telt, amíg újra összeterelték. Ilyesmi még soha nem fordult elő, hiszen a naonik jobban értenek a lovakhoz mindenki másnál, és a kedvenc ménest a legkiválóbb csikósok őrizték, akik viszont nem tudtak számot adni arról, hogy mi történt. Nem italoztak, nem aludtak, reggel annak rendje módja szerint a megszokott patakhoz szerelték a ménest itatni. Utána pedig már csak arra emlékeztek, hogy a nap alacsonyan áll a barkán felett,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 Legfeljebb a szégyen égette őket, hogy ez megtörténhetett velük, magyarázta hínhis. És reggel az én uram, miután végighallgatta a történetüket, elküldte őket a gyógyító emberekhez. Azok pedig azt mondták, hogy egészségesek. Így körben járunk, gondoltam, de nem szólaltam meg, mert láttam gamatú töpreng valamin. Egy van, ami hasonlít ehhez, Isteni uram, szólalt meg nagy sokára.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 De miért jutott most ez az eszedbe? Mert aki igazán mestere a titkos tudománynak, néha el tudja érni azt is, hogy a beteg utólag ne emlékezzék semmire. Vagy fordítva, az álom alatt, amit a betegre bocsát, olyanokat is kimondat vele, amire az éber állapotában valóban nem emlékezett, ezért még a kintpadon sem valhatna róla. Megráztam a fejem. Most már értelek, Gamató. De ez lehetetlen. Hogyan kerülne ilyen mester éppen annak a pataknak a partjára, az égből? Te is onnan jöttél, Isteni Uram! Ez fájt, de tudtam, hogy Gamatu nem akart megbántani. Hogy ez, Gamatu! Te is tudod, hogy ez lehetetlen. Azután hinhistől kérdeztem Nauni nyelven. Hányan voltak a csikósok? Eten, Isteni úr! Azt mondja... Néztem újra Gamatúra, hogy a csikósok heten voltak. Tehát leszállt az égből egy mester, és képes volt egyszerre hét egyszerű emberre álmod bocsátani. Ha jól tudom, ti soha nem foglalkoztatok egyszerre több beteggel, csak egyet altattatok. Hogyan lehet egyszerre hetet? Ne feledd, Isteni Uram, vitatkozott Gamatú. A tapasztalat azt mutatja, minél egyszerűbb lelkületű valaki, Annál könnyebb elaltatni. Hinhis, aki egy szót sem értett az egészből, egyre aggódóbb pillantásokat vetett ránk. Légy türelemmel, Hinhis! Fordultam hozzá. Köszönjük uradnak, hogy elküldött ide az üzenettel a figyelmeztetéssel. Az már bizonyos, hogy járvány nem fenyegeti se a te népedet, se a milyenket. De hogy mi történhetett a csikósokkal, akik, ahogyan mondtad, Azóta is egészségesek, arra még nem tudunk válaszolni. – Azért küldesz orvost, Isteni úr? – kérdezte nyugtalanul. – Várj még egy kicsit, hinhis. Gamatu gondolatmenete addig logikus volt, hogy valamiféle hipnózisról lehetett szó. De hét embert egyszerre hipnotizálni, a patak parton, és ki? Ezeket a kérdéseket már fel sem lehet tenni, olyan képtelenek.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 Gondoltam saját korábbi tapasztalataimra, amikor majdnem minden tavasszal meglátogattam Demgált, mert szerettem a drága bölcs királyt, és kács se tehet abban a hét hiszen egészségesek. Gamatu összeráncolt homlokkal töprengett, engett. Szeléd volt és halkszavú, de ha valami belefészkelte magát a koponyájába, akkor ugyanolyan makacs, mint mestere, dimmú.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 És Jadrit tudománya páratlan, isteni uram, igaz, fiatal és erős, és talán megtudhat valamit. Mit? Egyet kös ki a levélben, amit Darnannak küldesz, hogy Jadrit azt a hét csikósral, amit akar. Furcsa kérés, mit akarsz elérni vele? El fogja altatni őket, egyenként, és mind beszélni fog.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 Persze, tette hozzá kétkedőn, egyáltalán nem biztos, hogy Adrit munkálkodása közelebb segít hozzájuk. De én engedelmeddel reménykedem, és te mondottad, hogy mindenképpen el kell küldenünk egy orvost, nem tagadhatjuk meg Darnam kérését. Tudomásul kellett vennem, hogy Gamat úgy őzött. Hinhisen láttam, már a naunikat úgy nevelik, hogy már gyermekkorukban sem mutassák ki érzelmeiket, mert a pusztai név fiainak szemében ez a legsúlyosabb illetlenség, hogy türelmetlen. Örömmel teljesítjük Darnamur úr kívánságát. Csak, hogy két embert viszel, nem egyet. Mert beláthatjátok, hogy orvosaink, akiket vezéred olyan nagyra tart, nem kötelesek ismerni a ti A legjobb orvost és a legjobb tolmácsot küldjük. De eszembe jutott, hogy ezt jobb most tisztázni,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 Indulhattok do